Gyógyszerfelesztőn a vonalban tartozom neked egy vallomással. A múltkori beszélgetésünk első fél óráját azt baromira élveztem, és a második felén elgondolkodtam, hogy mit, miben tévedtem, hiszen nyilvánvaló, hogy te nem tévedhetsz, ha itt valaki valamit elrontasz, csak én lehetek. De ez nem udvariasság, ez a műfaji helyzetből adódik. És én azt éreztem, hogy nem tudtalak téged rávenni arra, de ez csak az én hibám, mert ha te valamit nem akarsz, akkor te nem akarsz. Le lehetett volna zárni két perc után is, és félretés ne esik, nem azt akarom folytatni. Csak biztos te is ismered, az, amikor az emberben marad egy rossz szájíz, és azt megpróbálja, megpróbál rájönni, hogy ez mi okozhatta, és ezt most megosztom veled. És én azt éreztem, hogy arról te olyan részletesen nem akarsz beszélni, vagy talán egyáltalán nem akarsz beszélni, és aztán lett egy viszonylag konkrét és érthető beszél, Beszélgetésből egy ilyen elkent általánosságokat hordozó beszélgetés, és nagyon haragudtam magamra, ezért a második feléért, különös tekintettel arra, hogy az első nem fele nem ilyen volt, amikor te mondtad, hogy visszamennél a borsót fejteni, abban meg végképpen az volt, hogy oké, okay, rendben van, de ezt most már hagyjuk abba. De, de, azért, de most értesz, ugye? Rossz vén De értesz, érted, amit mondok? De, de, de igen abszolút értem is, meg értékelem is. De így is volt, ugye? Azt hiszem, igen. Azt, hiszem, igen. azt kérdezem tőled Feri, hogy te mennyire értesz a magyar néplélekhez. Tehát ugye azt mond, ugye a klasszikus példa, hogy ugye a, a, a vineturá teszi a fülét a sírre, és azt mondja, hogy 40 km vonat jön, négy kocsiból áll, és az utolsó kocsiban egy 28 éves nő vajudik. És akkor kérdezik tőle, hogy ez honnan tudod, és akkor azt mondja, hallom. Na, sem ennyire nem, sem annyira, mint sajnos a mai légszterelnök, az igazság. Jobban, mint sok évvel ezelőtt, de, de azt hiszem, hogy nem eléggé. Mennyire szükséges ez ahhoz, hogy valaki politikus legyen, akár Magyarországon, akár bárhol máshol? Tehát, hogy van egy különbség ebben, hogy az ember hova született, és hol politikus? Az utóbbi rendtok válaszol neked, azt hiszem, hogy így Eltűntél. El. Haló, halló. Eltűntél, el. úgy tűnt, mint hogy a küzdelmet folytatnál a telefonon. Hó, halló. Igen. Jó, Igen. Mikrofonpróba, itt vagyunk. Igen, igen. Szóval nézd, azt hiszem, hogy a formál logikai hogyha valaki azt szeretné, hogy egy közösséget képviselhessen, akkor írteni kell a közösségnek a rezgüléseit is. Van, akinek ez jól megy, van, akinek ez kevésbé megy jól, van, aki erre nagyon rá is játszik, és akkor nem akar nagyobb előre menni valaki meg inkább én Tobihoz tartozom változtatni akarja ezt a közösséget de nem kétséges hogy tudni kell hogy meddig lehet elmenni az utóbbi esetben is a képviseltekkel és mikor érzik úgy hogy ez olyan mélyen beavatkozik az én életemben hogy inkább nem akarom hogy ő képvisel engem nagyon érdekes dolog, hogy én beszéltem egy kormánypárti magas beosztású politikussal, aki négy szem közt mást mond egy kicsit, mint amit, ahogy egyébként megnyilvánul, mert én e, szóba hoztam azt, hogy e, az urizálása, a szó idézőjeles értelmében, mert nem biztos, hogy ez a legjobb kifejezés a mai politikai felosztálynak túlzó, e, amire azt mondta, hogy igen, de értsem meg, és én próbáltam megérteni, és mondtam, hogy ez nekem nem megy. Tehát miközben senkit nem hagynak az út szélen, ez most nem tudom, hogy jól megfogalmazni, sem ahol hogy nem, nem, nem, te vagy a célcsuk. Szóval ez nagyon sokszor van az, amikor e, egy valóság sót mondjuk, te, én azt gondolom, hogy nem sokszor nézünk, nem szívesen nézünk, én egyáltalán nem. De aztán kiderül, hogy jó, de hadd kérdezem meg fel, én tökéletesen értem azt, amit mondasz, de nem létezik, hogy az ember egyszer téved, és akkor kurvára pofára esik után? De hogy, de milyen? Ilyen, ilyen sokszor van. Ilyen sokszor van, de nézd az alapkérdésed, de ez volt. Az volt az alapkérdésed, hogy mennyire érzem, érzkedem a nép lelket. Igen, innen indultunk. Nem vagyok elég jó is. De vagy vagy elmondtam, hogy szerintem a mai érzelemek ebben jobb. És lehet, hogy egyszer félreért ezt a néklelket. én meg lehet, hogy egyszer jobban fogom érteni, mint ő. De ha végignézem az elmúlt tíz éves pályafutásunkat, akkor azt kell mondjam, hogy ebben jobb, mint Amikor azt mondod, hogy jobb, akkor ez azt jelenti, hogy az öröklött képessége jobbak, jobban megtanulta, jobban használja a CDF egyik se. Őszintén, szóval nem tudom neked megmondani, hogy, hogy mitől van ez. Kétségtelen, hogy amikor ő a politika színpadára lépett, akkor bizonyos értelben jobban hasonlított a mai énemre, tehát volt egy saját víziója, amit képviselni akart, de amikor gyakorló politikus lett, azt hiszem, hogy nagyon gyorsan érezte, és abból lemond fontos következtetéseket, hogy az ország nagy része, az más kíván, mint amit ő gondol. A különbség inkább abban van közöttünk, vagy a másik a különbség van közöttünk, hogy ezt érzékelve nagyon jól feladta az ő saját ideáit, és elég szolgáljan, de sikeresen kiszolgálja az uralkodó néphangulatot. Én sokszor érzem úgy a műsoromban, hogy nagyon előre lovagolok, és ugye én vagyok a vezér, jön az ellenség, hát megölnek, hiszen a saját csapatom annyival mögöttem van, hogy nem tudnak megvédeni, vagy nem tudják a támadást velem folytatni. Ez annyiban uh, jutott az eszembe, hogy azok a képek uh, és azok az írások, amelyek például mostani Európa-bajnokság kapcsán arról szólnak, hogy napközben hol esznek, hogyan vannak öltözve, de inkább a, az étkezési szokásokat, vagy azt, amit esznek, uh, uh, tűzik pellengére, ha egyáltalán van egy pellengére tűzik, uh, kaludába zárják, az nem lenne ide jó kifejezés. Akkor az ember azt gondolná, hogy van egy olyan távolság, ahol valaki elveszti a szimpátiát, csak hogy kövessem azt a, hogy mondjam azt a gondolatmenetet, de mintha ebben nagyobb távolságot tudna tartani a mai politikai felosztály a néptől, pedig én emlékszem, hogy a saját közönségem majdnem meglincselt engem egyszer Tíz évvel ezelőtt egy MSZP-s fogadásról jövet, a nagycsarnokból, azt még a te előtti időszakod volt emlékezetem szerint, rágyújtottam egy szivarra hajdan, volt gimnáziumunk az apácai környékén, ahol hajléktalanok voltak a Kapuajban, ott a Verespárni környékén, csak szóval valaki felhív telefonon, hogy adnak a szivarnak az árát, miért nem adtam oda a hajléktalanoknak, és próbáltam elmagyarázni, de aztán utólag kiderült, hogy ez nem egy olyan kérdés volt, amit meg kellett volna válaszolnom. Um... És akkor, hogy a történetet, én volt voltam annak, nem tudom, hogy miniszterként, vagy tanácsadóként, amikor a megyesi kormány lement Söjtörbe, deák születésének volt valamilyen kifondolja talán. És ott a helyi művelődési házban egy, egy, egy nagyon normál, viszonylag visszafogott, de a gundel által felszolgált eddig volt a programban megbe között a részbe, és őrült balhé ebből. De itt nagyon más a baloldali jobb jobboldali közösség egyébként. Tehát a, a baloldali politikai közösség nagyon nem szereti az urizálást, Ez a sok tekintetben a keresztény úri középosztály arisztokratikus attitűdjét pedig részben tovább örökítő jobb oldal számára, pedig ez mint egy természetes, sőt kiválatos. Igen, de ez azért érdekes, amit mondasz, mert se te, se Orbán Viktor nem ezüstkanállal, vagy aranykanállal a szátokban születtek. Ugye az egy alapvető különbség lenne, vannak Magyarország olyan emberek, akik így születek, én se ilyen vagyok. Ezek tehát felvett magatartások és tanult magatartások nem otthonról jöttek. E, és mi csinál, e igen, van, aki Lázár Jánosnál, Rugal Antalnál azt gondolom, hogy részben örök-részben felvett, Lázárnál inkább örök inkább felvet Orbáros oklosztát el lehet mondani, de azon túl egyébként, hogy összeölt magát is, abból csinál egy igen szép sortegyi házat. Uh, igetszik, mikor oda beenged, mondjuk ritkán három évben egyszer egy kamerát, nagyon szűk képeket uh, uh, csak engedni, fotózni, hogy ne lássák, hogy egyébként egy luxusban él, Mert az a plebejós kormány szöveg, amit korábban használák, az legalábbis arról árulkodik, hogy ő azt tudja, hogy ő talán nem lenne az ő múltjával, származásával, szüleipet, családjával hiteles, hogyha hogy egyébként végtelen gazdagságban itt természetesen, szó, szóval, aki egy magánrepülőgéppel kimegy alá Milánóba a majdnokok igányzöntőjére, meg most is á, ugye magánpénzén van, jegyez meg akkor, mi a csodával így a család, mert aki most kint a magánpénzen az elképesztő mennyiségi pénztre kell, szóma De sóma rom mert a, a, a lényegről beszéljünk, szerintem itt nagyon különböző karakterek vannak a Fideszben, és tegyük hozzá, persze, vannak különböző karakterek a, a mi dolgokon is. Ee, én ebben a, a, a... Hogy mondjam, engem zavarna, miközben megengedhetem magamnak, e, hogy 13 ezer forintén romárlevest egyek, és nem azért, hogy meglátják, hanem a soha rohadt ez egy Jó, ez egyébként onnan jutott az eszembe, és ilyenkor az ember ugye félreteszett hát 500 ezer dologról beszélgethetnénk, de ugye az embernek a belső hangja az súgja, hogy mindig vannak aktualitások, és ugye a tennapi 2 0 győzelem az számorányát tekintve nem egy nagy dolog. Az Európa-bajnokságot már korábban hangoztatták, hogy mennyi ideje nem voltunk kin, ez számomra annyira nem nagy dolog, de tennap hirtelen mint valami gomba az eső hatására iszonytatóvá nőtt, a szó jó értelmű, tehát nagyon nagyjá, ha, és, nem, és nem tudtam kikerülni a népörömet, és a Facebookon talózva rátaláltam Horn Gábor megjegyzésére, és az ott levő levelezésre, és próbáltam vele arról beszélni, hogy mennyire célszerű ilyenkor mondjuk azt, hogy óckodni, és akkor most olyan finoman fejeztem ki magam, amilyen módon csak lehetséges, és ő azt fogalmazta meg, talán érteni fogod, és az én hallgatóim szerintem érteni fogják, azt a fajta értelmiség magatartás volt benne, ami engem is sokáig jellemzett, de amire azt mondtam, hogy Feri van meg te egy vidéki gyerek, vagy nem így kell megfogni a kanalat, és akkor te utólag azt mondtad, hogy fiala, neked igazad volt, de ez 42 ember előtt tetted, ba meg te ilyen helyzetben engem nem hozhatsz, nem alázhatsz meg, és ez az azért nem tudom konkrétan mondani, mert a Rogán Antallal való kapcsolatomat egy életre megpecsételte, amikor 2001-ben Orbán Viktor évértékelője után már ebben a kejfej Jancsiba megjegyzést tettem a barátnője Netszharis nyájára, mint egy nem való viseletre, és a soha büdös életben nem bocsájtotta meg nekem. Pedig még Orbán Viktor is közvetített, ez egy hosszú történet nem mesélem valakinek már a könyöké jön ki, de számúra egy beszéd. Pedig bocsánatot kértem, és utólag rájöttem, hogy tényleg rosszul viselkedtem. Igen, igen, már nagyon fiatalnál, egy pár éve nem kell mindig mindent ilyen típusú személyesügyünkben kimondani. Jó, de ez, de ez 15 évvel ezelőtt volt. Tehát akkor, akkor, akkor ráadásul én azt gondolom, hogy igazam volt, csak olyan módon adtam elő, és egy olyan pillanatban, amit nem tudtam már később jóvá tenni. A feleségem utálja, amikor azt mondom neki, hogy idefigyelő okos nőként kell viselkedni, aztán 20 év, 22 év, hogy de ott azt értem, hogy én is, nem, nem egy alkalommal, amikor mondjuk lenne valami súlyos, kritikus mondani való a feleségemnek, akkor ma már ellentétben a nem tudom, 15 évvel ezelőtt énemmel keresem azt a pillanatot, amikor az jól elmondható, és azt a módot, hogy elmondható. De ennek egy egyszerű cuccok, de ha mondjak, hogy mondhatod neked az Európa Bányoságtól, én nem szeretem is, nyilván ezzel meglepetés, ahogyan az Orbán ilyen típusú nemzeti ügyi, mondom idézőjelbe tette a magyar labdarúgást, és amit kötünk erre most több 200 milliárdos tagjokra, de nem kért, de számomra két dolog nem kétséges. Hogy elképesztem jó volt tegnap este osztozni ebben az örömben, és én azok közé tartozom, akiben nem vonogatja a száj és ültöztem, és tűz magam voltam, és nem örültem a cucnak, és nagyon kellemes estét okoztak a fiúk, és még azt is hozzáteszem hogy a másik megérdésem, hogy. Egyébként sajnos azt kell mondjam, hogy miközben az, hogy politikára nincsen igazabb nincsenek a focinak ebben a stadionépítése világában, de az ő figyelme, hogy ilyen koncentráltan otthon a fociban, szerintem valamedbe hozzájált a sikerhez. Mondom ezt ellenzéki politikusként miközben soha nem folytatnám azt ebben a szűpemidőtet. Én ezt értem, menjünk egy pillanatra vissza egyel. Ugye ott van a gazdagság, ott van a gazdagsággal való együttlétén, sose felejtem el, egy hozzám közel álló családnak a nő tagja, amikor találkozott az angol királynővel, akkor egy két vagy három hetes tanfolyamra iratták be, hogy hogyan kell viselkedni. Uh, amit ő örömmel, hát a, a megtiszteltetés okán természetesen végigjárt. És ez onnan jutott az eszembe, és ez most nem az előző heti téma visszacsatolása, de ugye hát a számomra egészen elképesztő a tényeknek az a 7 perces riportja, amit uh, a már elhíresült Kunfalvi Nóra, ha jól mondom, a nevét készített talán, uh, és amely a Spéder uh, Zoltáról szólt, és ugye ott hirtelen Google fényképeken meg különböző dolgokon mutattak nagyon magas köpcentis autókat, mutattak falusi méretűnek mondott úszómedencé, tehát hogy egyik pillanatról a másikra, tehát korábban lehetséges, hogy abban magasrangú állami vezetők füröttek, és ugyanakkor ugyanezek az emberek másnap kiadták, hogy Spéder Zoltánnak nem lehet ilyen nagy úszómedencéje, és ezzel kapcsolatos riport jött ki, amiben persze egyszerre benne van a média kegyetlensége, hóhérjelege, amit én remélem sose csináltam, és elnézést kérek, de Pakman Péterrel egy magán levelezésben azt írtam, hogy lehet, hogy egy nagy duetet megnyerted a szakmából, kiírta magát, hiszen ennek a iradónak ő volt a műsorvezetője. E, másfelől pedig a politikai viszonyulás ugyanahhoz a pénzhez, ami tegnap még pozitív volt, most pedig el akarnánk tőled benni, mert érdemtelen lettél rá. Nem érdemtelen rá. Hát valami miatt útban van. Valami miatt, ami neki van, az kell most a hatalmon lévőknek. Szerintem szólincs arról, hogy rájöttek, hogy sok a pénze, hogy még a medencéje, pontosan tudják. Jó, de most, hogy a célközönségről beszéltél, ugyanennek az embernek a, a medencéjét mutatják, ami korábban nem volt zavaró, most meg azt mondják, hogy ez egy rossz ember, hogyan lehet egy rossz embernek neki úszóvedencéje. Most sem zavaró, tehát ez egy haszonelv magata. Igen. Ha tönkre akarom tenni, akkor egy olyan képet csinálok róla, hogy de tönkre lehet tenni. Hát ha valakinek van Magyarországon valami tapasztalat a gyilkosáról, akkor azt hiszem, mert én az között vagyok. Ez pontosan erről szól. Hogy van valaki, hogyha az az érdekem, akkor elkezdem úgy ábrázolni személyiségének, környezetének, magatartásának egyik-másik vonását, amiről azt gondolom, hogy egy tudatos beállítással, témaválasztással, a választok egy jelentős részben Engem is soha se vertek nagyon, tehát uh, tudom, hogy ilyenkor össze kell gömbölyödni és uh, védeni a testet. Te uh, mit gondolsz, hogy te a saját személyedvel kapcsolatos karaktergyilkolászási tevékenységgel kapcsolatban követtél el hibát, uh, amit nem kellett volna, mert maga a gyilkolászási tevékenység arra még tovább Hát nem tudom. én uh, Veled, hogy mondjam, sokszor beszélek önkritikusan is, és uh, nem játszok egy nagyon klasszikus politikus szerepet, de ebben, a, ebben nem látom, hogy követtem Oké, okay, akkor azt kérdezem tőled, hogy Ferit, téged meggyilkoltak? Ami azért valószínűleg, akkor nem beszélnél. Igen, szóval ne, ha megpróbáltak meggyilkolni, igen, sok kárt okoznak. Rokkant nyugdíjas vagy? Ö... Nyugdíjas nem. Rokkant vagy? Lerokkantosított ez téged? A durva a, a fogalmazásod, ha azt kérdezed, hogy okozott-e maradandó a csebeket most már lassan tíz év után, sőt éppen 10 év után, 2006-ra beszélünk elsősorban, akkor igen. És kiben okozott maradandó sérüléseket benned, vagy azokban, akik, akiknek üzenték, hogy ez az ember ilyen, és ők talán el is hitték? Ő a, nekem önmagamról nem változtat a benned. Hát sejtem. De kiben okoztak maradandó sérülést? A népben, vagy benned? Igen. Hát rohadt, rohadt egyszerű a dolog. Hát 2006 eh, tavasszán nekem volt 2,5 millió szavazón. És nem kétséges, hogy abban a választási kampányban a fő arc, a fő szeret, az enyém volt. Publikusan is, meg a háttérben is. Ma ennek az ötöze van. Akkor azt kérdezem tőled, hogy amire a közvermély kutatók utalnak szerinted, ugye most tíz éves évforduló nem kezdek ebben most el, elmerülni, hál' Istennek pont akkor volt valami technikai zűr, nem szívesen álltam volna be abba a sorba. Ez egyszer el fog évülni olyan mértékben, hogy nem lesz olyan eszköz, amivel vele szemben lehet élni, vagy ez mindig ilyen eszköz marad, és ezzel szembe kell nézni? Az eszköz mindig meg fog maradni, ez a politikai kommunikációban is fontos eszköze. Én meg azért dolgozom, átmenetitkolni, hogy megvártozom ez a dolog, és, és előbb-utóbb azok személyben is visszanyernem valóságos énemet, akik mélységesen és ma pokolicitikusan beszélnek rólam, meg a múltamról. Hát Ennek egy... mi a fő eszköze? Hát, ugye a fővita az én pályafutásomban az egyik fővita az volt, hogy az az eszköz, hogy el kell tűnni, mert hogy mondják elegánsan értelmiségiek, aki nem megy el, az nem tud visszajönni, mondták. Én ezzel némi hezitálás, vagy hát egy évi hezitálás után e, e, szembeszorultam, és azt mondtam, hogy én ezt csak úgy tudom megváltoztatni, hogyha politikai szerető maradok, és új impulzusok lesznek rólam. És azt remélem, hogy ezek az új impulzusok alkalmasak arra, hogy felülírják a korábban megfogalmazott ítéleteket. Aztán nem vagy igaz, vagy nem. Hát a csúható sem tudja, tudod, ez nem természettudomány, de működjük egy laboratóriumba és megnézzük, hogy a hipermangál, az nem tudom, e, e, lilára festő a vizet, és hogy az oldódik, és nem olvad. Ez nagyon ügyesen megnézhető. Ezek a társadalmi folyamatok, ezek utólag elemezhető, kávályoszó a társadalmi pszichológia, amit e, ügyetlenségen be, akkor kezdtem el igazából olvasni, amikor már lemondtam, a hogy is is rájöttem, hogy milyen brondok vagyunk, mi hát másképp működnek a közösségek, mint mi, mint mi azt gondoltuk. Azt kérdezem tőled, hogy az államosításnak a mértékét, a központosításnak a mértékét azt látod-e, hogy annak a folyamatnak hol van a vége, vagy mi a következő állomása? Ez nem egy tipikus államosítás. Idéző az igaz, hogy Azért is tettem hozzá a központosítást, a kettő nem ugyanaz. Igen. Egy nagyon jelentős vagyon és jövővágy csoportosítás zajlik nagyon sok sávon, nagyon sok sávon, erről kérjenek van egy egészen kitűnő elemzése, akivel nekem egyébként, vagy akinek róla vegyébként egészen pocsék véleménye van mostanában, hogyha, ha jól értem. Azt hiszem, ennek nincsen vége, tehát ez egy, ez egy permanens folyamat, ahogyan mondja Lánci Andalás, a Corvinus újonnan kinevezett rektora és a Fidesz, egyik ideológia csinálója. Ez nem korrupció, ahogy a mi nevezzük. Ez a Fidesz politikának lényege. Egy e, új e, jövedelmi vagyoni. Jó, de a központosításban beletartozik ugye az oktatás is. Ez a műsor nyáron egy közt azért egy nyári szabadságra. Szó időzéges értelmében, mert Hál' Istennek fiatalod, tehát nem velem öregszik a közönség, eh, hanem van azért jelentős különbség, és nagyon sokan gyerekeket visznek iskolába, a gyerekek nem mennek nyáron iskolába, és ők is átalakítják a hallgatási szokásaikat. Um, azon gondolkodtam, hogy uh, én örülnék -e adnak, hogy a politikai síkra lépne uh, a tanítanék mozgalom, függetlenül, hogy a tanítanék mozgalom mennyiben érdeklődik az iránt, hogy én minek örülök és minek nem, az, hogy az oktatásban és nem a klikről beszélek, mert azt nem feltétlen értik az emberek, de hogy az oktatásban végül is az az elégedetlenség, amit mindenkinek értenie kell gyerekeknek, tanároknak és szülőknek, akikből a legtöbb van hogy az odáig jutott, ahova jutott adnak van magyarázata? belét, hogyha visszakérdezel hogy hova jutott, de nem tudok jól válaszolni még megvan igen, szerintem igen, tehát amikor azzal, azzal vádoljuk a mai kormányt, hogy a hortizmus szelleme lengibe egész működését. a az oktatásban azt jelenti, hogy úgy gondolják, hogy az ő saját politikai közösségük felső rétege, ez a bizonyos keresztény úrik, konzervatív, jobboldali, stb. világnak kell megteremteni az elit átörökítő képességét, és az egész oktatási történet részét a De most hadd már vissza, hány emberről beszélünk? Pár tízezerről. És a többiek, azok asszimilálódjanak, vagy menjenek el, vagy mi legyen velük velem? Para, para vast, para vast a parag azt mondta hogy a napom, hogy nem kell mindenkinek Nobel-díjasnak lenni. Egyébként az, hogy mondjam, a, a szó, hogy a mondat eredeti első jelentésre szerint akár még igaz is lehet, de a mögötte álló e, szándék az az, hogy menjetek el, és nehogy valakinek nekem megsértődjön, e, tehetségetektől, ambíciótoktól függetlenül, Kétkezi munkásnak 80 ezer forintért eh, engedjétek, hogy viseljátítsuk ki a társadalom gazdasági, politikai, kulturális eritjének eh, a, a világát. Eh, én ezzel gyökeresen szemben állok és nem csak azért, mert a saját életem is ezzel szemben áll, hozzáteszem, Orbán életem is szemben áll, hát azért egy betanított bányásznak és egy takarítónak a fia, hogyha jól tudom nagyon tisztességes munkás emberek voltak és lehet tudott emelkedni én hasonlós korban emelkedtem föl, hát a tehetség a, a sorgalom az nem az alapján oszlik meg a világban hogy ki hova született, vagy legalábbis ez nem egy hogy mondjam, direkt kapcsolat le akarják zárni az utat mások elől, és ki akarják sajátítani az erit utánpótlás. Jó, tételezzük fel, hogy ez egy tízes skálán tízesre sikerült, tehát nem utópia lesz, hanem megvalósul. Nem azt fogják észrevenni, hogy túlnyerték magukat, és az egy olyan élhetetlen ország lesz, ami ők se lesz képes fenntartani? Tehát én ebben hiszek, de én azt gondolom, hogy azok az országok sikeresek, amelyek nyitott világot tartanak szent, és törekednek arra, hogy mindenki fülemeljenek, akiben ebben van képes tehetség is erő, mert a végén a közösség az ebből fog gyarabti. Jó, De az, ami most zajlik, az valójában a társadalom rugalmasságát mutatja, mert lehet közönyt is mondani, de szerintem a közöny az egy, az egy olyan dolog, amit azért nevezünk közönynek, mert nem élünk minden családban. Nyilvánvaló minden családban beszéltél ma ez, de nem akarják veled vagy velem megosztani. Ez egy rugalmasság téve hogy aki rugalmatlan, az nem meghal, hanem elmegy nyugatra, vagy elmegy másova elég szép számban. Tehát, hogy a társadalom reakció, mennyire tekintető természetesnek, miközben egy társadalom csak természetes reakciót tud mutatni? Hát a egyik oldalról azt teszik, amit e, e, Antal József magára mondott, hogy alámerülnek, meg fogják kibekkelni, vagy e, hát hábetlerizmussal reagálnak a dologra, a napi szükségleteket, evés, ivás, szerelmeskedés, ez kielégítik, és hagyják az összes többit a francban be lehet annékül élni. Maga a Fidesz apparátusa benne a Fideszes vezetőkkel, beleértve azokkal az országgyűlési képviselőkkel, akik a végekkel maradtak, hogy ezt szokták mondani, és most polgármesterek, és valójában azt élik meg, hogy szinte már alig tartoznak a párthoz, hiszen de facto a párthoz tartoznak, de a tevékenységben azt érzékelik, hogy nem az történik, amit szeretnének, és ugye ezt gyakorlatból tudom mondani, hiszen az itteni együttműködő partnereim leginkább oktatás kapcsán, de másban is arról beszélnek, hogy milyen mértékben nem veszik őket egyenrangú partnernek. Ezt egyébként a párt megoldja, azt mondja, hogy titeket elvesztettünk, de találunk helyettetek másokat? Soha senkinek nem volt ekkora a tekintélye a magyar politikában, a fiat pártjában, mint Orbán Viktornak, azt gondolom, hogy tekintélye zsarolással, vásárlással, hizelgéssel, ezzel az, hogy ezt megmondja. Amíg ez megy, addig ez működik. De azért hadd mondjak neked, mert tudom, hogy mindjárt hírek jön, egy megjegyzés. 2010-ben a Fidesz 54-55 kal nyert. 2014-ben már csak 45-46 kal nyert. Két héttel ezelőtt Dunajvárosban már csak 36%-a volt. Tehát azt gondolni, hogy erre nincsen semmilyen fajta reakció az országnak, ez nem igaz, csak sok minden van nyilván... Igen, ez teljesen nyilvánvaló. Ebben nem vitatkozó, mert egy kérdést ennek kapcsán. És Karásen Gergejel is beszélgettem erről, hogy maga az előválasztás az ugye egy párton belül érthető, de egy blokkon belül, ahol különböző pártok vannak, különböző népszerűséggel, különböző szimpatizánsokkal, de adott esetben egészen eltérő népszerűségi vezetőkkel, tehát nagyon népszerű vezetők, miközben a pártjuk szinte nem is létezik. Ennek az előválasztás, a én ezt jól fogalmaztam meg, ha nem, akkor javíts ki. Ennek a forszírozása mennyire tűnik értelmesnek, értelmetlennek, mert magát az előválasztás, én azt hiszem többé-kevésbé értem, de én ezt a magyarországi szituációra, hogy röviden fejezem ki magam, nem tudom ráilleszteni. Karácsony Gergely és ők Szigetváli Viktor szempontjából teljesen érthető, e egy normál tárgyalási folyamatban a miért eredményeik alapján hát nagyon visszafogott pozíciót nyernének el, ezért keresnek egy alternatívát. De nézd, vagy még egyszerűbben fogalmazok, nekem egyébként is a dk minden jó, de ahhoz, hogy legyen előválasztás, abban a legizgalmasabb és a miniszterelnök jelölt személye. De hány olyan miniszterelnök jelölt aspiránsról tudsz ma, aki már megnevezte önmagát? A mi oldalunkon? Nem tudok. De, na hát el az. Na most tényleg egy olyan technikáról beszélgetünk, amely technikát akkor kéne alkalmazni, ha legalább kettő jelöltünk lenne. Ahogyan 14 előtt az volt a problémája ennek az oldalnak, hogy volt két egymással megállapodni képtelen jelöltünk, Bajnai és Mesterházi, és ott kakasviaskodtak, és sok károm kiszállott ebből, most egy sincsen. Tehát holnap írjuk ki a előválasztást holnapra. Tétezünk fel, hogy mindent megtárgyaltunk. Ki lesz rajt a szavazólapon? Hát ez, hogy hirtelen lesznek jelentkezők. Nem tudom. Jó, innen kell, hogy folytassuk. Nyári szünetet tartok, nem beled, mindenkivel. Uh, valamikor találkozunk. meg a hallgatókkal. Ettesek? Milyen élmény volt meg a hallgató? Elvileg visszatérünk, tehát az elvileg az ugye arra vonatkozik, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és ez nem csak az életkoromra, az itteni viszonyokra, de egyáltalán így a legpozitívabb az élethez viszonyulni. Ha van hozzá kedved, akkor valamikor a nyár folyamán találkozzunk, élvezd az életet, a családoddal, független attól, hogy tudom, hogy számtalan egészségügyi, tehát édesanyádra gondolok, de ezt most itt nem részletezném. Azt, azt kívánom, jó, ezt a mondatot most nem é. tudom jól befejezni, rosszul meg nem akarom, őszel találkozunk, és a kettő között pedig, a van hozzá a kedve, akkor találkozzunk. Szervusz Nagyon köszönöm. Ülelök. Nagyon szívesen Gyurcsány Ferencet hallottak. Itt? És most, Közéleti magazin. Főszerkesztő, Fiala János. Hát nézzük, hogy a következő beszélgető partner fölveszi. nyári menetrendben van. Étvér, ez szerintem egy nem túl tiszteletem kerestem csak nem vette föl vagy akkor más számon hívtam Le <gül> elnézést oké rendben van kis tülelmét kérem reménykedjünk Jala János vagyok, lehet? Vonalban van, viselkedjen jól. Legyen szíves, mutatkozzon be a népségnek és katonaságnak. Szép jó napot kívánok, Gyorgyevics, Benedek vagyok a Városleget, ZRZ vezérigazgató helyettesen. Üdvözlöm, miben tudok segíteni. A, miután először beszélgetünk adásban, de ki tudja, ha jól viselkedem, talán előfordul, még mondanom magáról valami szakmai és egyéb előéletéről. Hány éves kezdjük ezzel? Én lassan a 40-es éveimet kezdem el taposítani. Ami azt jelenti, hogy 39. Hát pedig a viharos egén töltöttem a magyar ingatlanfejlesztésnek. Ennél is lemaradtam. De ez azt jelenti, hogy 39 éves? 38 egész pontosan. 38 és hol töltötte, ha nem tudom, micsodát? Az elmúlt évek viharait az ingatlanfejlesztésben ugye 2008 után elég sok válság-válságra halmozódott. Ezeket jellemzően piaci ingatlanfejlesztőknél töltöttem a legnagyobb időt egyébként a Dunacity Budapest beruházás előkészítésével foglalkoztam, ami egy 500.000 négyzetméteres ingatlan... 500.000 négyzetméternyi bruttó ingatlan ingatlanfejlesztés a Soroksári-Duna partján. És jól átgondolta akkor, amikor elszegődött az államhoz? Öhm, kerestem azokat a pontokat, ahol azt a piacon szerzett tíz éves tapasztalatot nagy beruházásba kamatoztatni lehetett, és lévén az ingatlanpiaci környezet még nem érett arra, hogy ezek a gigaberuházások, amelyek a 2000-es évek elejét jellemezték Magyarországon, leginkább tervasztal szinten ezek a piaci szektorban megvalósuljanak, ezért tűnt úgy, hogy a városliget megújítása tud lenni az a projekt, amiben ezt a típusú tapasztalatot és talán a legjobban kamatoztatni lehet. Ebben a projektben mióta örlődik? Most lesz valamivel több mint egy éve. Sejtette -e mindazt, mint ami bekövetkezett Moldova György után szabadon? Ez a gondoltam, gondoltam, nem gondoltam? Mm, Néze. az ingatlan fejlesztés, főleg az ilyen léptékű, az egy ilyen fajt. Hát nagyon nehéz erről előre egy kottát írni, amiben meg tudunk határozni minden részletet. Nyilván rengeteg váratlan fordulat lesz, nyilván a jövőben is lesz, nyilván erre számítani lehetett, úgyhogy ilyetén formán nem ért meglepetésként semmilyen fordulat, sem a kormány döntések, sem a változó funkciómix, sem pedig a Városliget építési szabályzatának a módosítása. A közelmúltban, nem tegnap, nem tegnap előtt, de még ebben az évben beszéltem egy igen jelentős kampányemberrel, <kül> akihez régi kapcsolat fűz. És kérdeztem tőle, akinek a civil foglalkozása egyébként nem ez volt nagyon régen, önnél valamivel idősebb, emberről van szó, hogy mi az, amiért ő ezt az egészet csinálja, és azt mondta, hogy ezt azért csinálja, azért az örömért, amit akkor lehet elérni, vagy akkor lehet hozzájutni, amikor az a munka úgy kamatozik, hogy az, akiket ő egyébként győzelemre akar segíteni, győznek, és az a néhány óra, az a néhány nap, az fontosabb, és jobban átélhető, és jobban tud örülni neki, mint azoknak a gondterhelt napoknak, amelyek közben vannak, amelyek akár 360-szor 1, illetve 365 ször három, Amikor ön őrlődik, gyötrődik és surlódik és kopik mindabban, ami a Városliget illeti, akkor valójában az ön szem előtt az a 2019-es Városliget van, ami létrejön, és ami 2019-től, ha nem is, mint a patak, de úgy tud működni, amit ma sokan kétségbe vonnak. Tehát ez a jövőkép az, ami önt alapvetően érteti, elnézést, túl hosszú voltam. Nem, ez világos a kérdés. Ugye azt gondolom, hogy egy emberöltőben nagyon ritkán adatik meg, hogy az ember ilyen volumenű projektekkel foglalkozhasson, mint a városligeti beruházás. Tehát az évtizedeken keresztül a rendszerváltás óta biztosan mostohán kezelt fővárosban ilyen volumenű fejlesztés az elmúlt 26 évben biztosan nem volt. Az is nagyon ritkán adatik meg, hogy kormányzati támogatással egyértelműen letegyék a voksot amellett, hogy egy európai szinten is kiemelkedő nemzetközi projektet lehessen létrehozni, ahol nem kell a magyar rögvalóság provincializmusában eltűnni, hanem tényleg nemzetközi sztártervezőkkel hogy a haza legjobbjaival lehet együttműködni, és egyetlen cél lebeg a projekt megvalósítói előtt, és a Városlélet ZRT-nek ilyetén nagyon világos a mandátuma, hogy a kormánytól arra kapta a felhatalmazást, hogy ezt a városligeti matlant tokkal-vonóval együtt megújítsa. Én őszintén hiszem, hogy ebből 2018-ra, 2019 re egy feszített munkatempó mellett tényleg csodát lehet építeni. És, És azt is gondolja, hogy mint amit a KPMG megállapította a tanulmányában, ez működni fog. Működni fog, levítem a hangsúlyt. Igen. Um, ugye azt látni kell, hogy Budapest most egy turisztikai hullámon ül. A különböző mérések alapján érzékelhető, hogy ezt a hullámot jellemzően még a fiatalabb beutazók hajtják, akik chip repülnek Magyarországra, 3-4-5 napokat töltenek itt, és Airbnb-vel laknak. Nem szabad őket lebecsülni, mert a magyar átlaghoz képest most is magas a fogyasztási arányuk, de a jelen felelőssége az, hogy meg tudjuk-e alapozni azt a jövőt, hogy ezek az emberek öt év múlva, tíz év múlva egy teljesen más élethelyzetbe visszajöjjenek Budapestre, és immáron a valamelyik neves hotelban lakjanak, valamelyik csillagos étterembe egyenek, és a fogyasztásukból e, valóban nemzetgazdasági megtérülést tudjunk biztosítani. Ehhez a gyönyörű budapesti adottságokon túl valami olyan extrára, valami olyan programra van szükség, ami nem csak egyszer, kétszer, hanem akár háromszor, négyszer vagy ötször is vonzóvá teszi Budapestet. És ez számol Magyarország teherbíró képességével 2019 után is. Bocsánat, ezt nem hallottam. Tehát, hogy ez a projekt számú Magyarország teherbíró képességével 2019 után is, már amennyiben ezt életben tudja tartani, olyan színvonalon, kiállításaiban, olyan anyaggal, ami ezeknek az embereknek az érdeklődését ilyetén mértékben, mint ahogy ön azt fázolta felkelti? Egy folyamatos megújulásnak kell lennie természetesen alig program szinten ezzel a program számal. Azt kérdezem öntől, és aztán áttérünk arra a témára, amiről egyébként volt szó még a telefonos egyeztetés során. Egyelőre jól viselkedtem? <gül> jól viselkedtem. Az pedig arra vonatkozik, hogy ön általános vezérigazgatóhelyettes, de az, amit önök megvalósítanak, az nem az önök terve. Hanem, hanem mások terve, ami folyamatosan változik, és ebbe a politika is belejátszik, nem fog politizálni, de az, hogy a politika mit változtatott rajta, azt mindannyian tudjuk, ön jobban, mint én, én jobban, mint az átlag ember. Azt kérdezem öntől, hogy önt, akit egyébként nem áll módonban ismerni, egyszer talán majd megismerkedünk, függetlenül, hogy egy találkozás ezügyben nem mérvadó, mennyiben zavarja, mennyiben nem zavarja, különös tekintettel szakmai előmódját tekintve az, hogy ön egy alkalmazott és alapvetően mások tervét valósítja meg, amiben az is benne van, hogy az egyéni rokonszembe vagy nem rokonszembe milyen mértékben kimutatható egy ilyen zértében, amely alapvetően azonban csak egy irányba húzhat, ott a külön vélemény nagy valószínűséggel meg kell, hogy maradjon a négy fal között. A, azt gondolom, hogy ez nincs másként sem e, piaci, sem állami beruházásoknál. Tehát a projekt szponzorai, a projekt e, megálmodói, az alapoknak a lerakói sosem rendelkezhetnek olyan pontos képpel a tervezést megelőzően, e, mint ahogy a tervezés közbeni állapotoknál. Ez egy terjesen velejárója minden ingatlan fejlesztésnek, hogy a program dinamikusan ö, és folyamatosan módosul. Nyilván eljön az a pont, ahol fölvesz egy végső formát, de ebben sem az állami, sem a magánforrásból megvalósuló ingatlan nem mutatnak különbséget. Azt kérdezem Önt, hogy a múlt héten szerdán, ha ez ismétlésben van, hogy Mérvadó legyen, június 8-án a Fővárosi közgyűlés úgy módosította a Városliget építési szabályzatát, hogy igazodjon a Liget Budapest projekt megvalósításáról szóló tavaly decemberben elfogadott átfogó Kormányhatározathoz. Miről van szó? A városliget építési szabályzata gyakorlatilag az alfa és omegája, az alaptérképe, ha úgy tetszik, annak, amit a városliget ZRT a ligetben megépít. A tavaly decemberi kormányhatározat finalizálta gyakorlatilag a városliget programját. Ez az, ami az összes lényeges elemet a helyére rakott és szükségesé vált a Városlöget építési szabályzatának a módosítása, ez egyébként már korábban elinduló folyamat volt, hiszen bizonyos elemek mozgása még a tavaly nyár folyamán megindult, építészeti és fotómúzeum kikerülés, visszakerülés, Városligeti Színház vagy a Közlekedési Múzeum pontos elhelyezése, ez egy hosszú, iteratív folyamat, rengeteg szabályozóval, rengeteg egyeztetéssel, rengeteg szakhatósággal, és most június 8-án öltött testet, amikor a fővárosi közgyűlés végső döntésével jóvá hagyta azt az építési szabályzatot, ami alapján a finalizált városlegetik program megvalósítható. Azt kérdezem Öntől, hogy ha a két papírt egymásra raknánk, a két szabályzat mekkora eltérést mutatnak, pontosabban mondva a második, mennyiben más, milyen mértékben más, mennyire jelentős a módosulás az elsőhöz képest? Nem beszélhetünk jelentős módosulásról, Ö, tulajdonképpen a tervpályázatok lezárulta a változó program és a pontatlanságok javítása, ez a három, ami miatt módosítani kellett az építési szabályzatot. Nyilván a tervpályázatok pontosultak, tehát a pontos építési és felvonulási helyek most már meghatározhatóvá váltak. Meghatározhatóvá váltak, vagy meghatározottá váltak? meghatározottá váltak. Tehát abban a, az egyeztetési folyamatban voltak meghatározhatóak, Mostara meghatározott. Akkor azt kérdezem öntől, hogy ez a mostani június 8-án elfogadott, elfogadott szabályzat mennyire tekinthető véglegesnek, vagy soha sem mondasz, hogy soha. Um, a jelen információink alapján kijelenthetjük, hogy a Városliget programját végre lehet hajtani a jelenlegi építési szabályzat alatt. Ez egy nagyon jó válasz, de ilyet politikusok szoktak mondani. Nem akarok semmi olyasmit öntől kiszedni, amit nem akar. Azt kérdezem, hogy való előfordulhat-e még további változtatás? Én azt gondolom, hogy a tájépítészeti program értelmében maximum apró technikai módosítások képzelhetőek. Nagyon jó, hogy ezt mondja, hiszen éppen a tájépítészeti program kapcsán vetődött az fel, hogy a tájépítészeti program, akár csak a többi, de maradjunk ennél, mennyire meghatározott azáltal, amit benyújtott a pályázó, és ami alapján nyert, hiszen éppen a tájépítészeti pályázat nyertese, megszólalása, illetve az azt követő események, már mintha kihirdették a győztes, volt talán először a ez esetében olyan, hogy arról volt szó, hogy ezt ugyan elfogadták, de az egyáltalán nem száz százalék, hogy ez fog megvalósulni, és itt szóba kerültek a kutyafuttatók, épp úgy, mint a bicikli utak. Talán érthető vagyok. Abszolút. Ez egy nagyon fontos kérdés, amit most feceget. Ugyanis a tájépiklészeti tervpályázat eredményeként beérkező tervlapok, azok nyilván egy víziót mutatnak azzal kapcsolatban, hogy a tájépítész mit képzel el a ligettel kapcsolatban. Ugyanakkor egy hosszas egyeztetési folyamat előtt vagyunk, amikor minden egyes elem a helyére kell, hogy kerüljön, és utána több hónapon keresztül elkészíti a tájépítész a kiviteli terveket. Tehát a, ő abban a versenyben, ha úgy tetszik, ahol a tájépítészek méret tettek meg, a zsíri számára e, legfelvállalhatóbb, legjobban tetsző, legszebb városliget képet rajzoló e, tájépítészeti művet nyújtotta be, de ennek a teljesen pontos tartalma, hogy egy hinta hol kerül elhelyezésre, hogy az ivókutak hova rakják le, hogy a, e, hol lehet majd fagyit kapni a ligetben a jövőben, ennek a meghatározása egy hosszas folyamat. Ezt én értem, de a fontosabb és fontosabb dolgok. A fagyizó is lehetséges, hogy a környezetvédők számára majd fontos lesz, mert belelátnak valamit, ami tényleg benne van, vagy sem. De az, hogy van-e bubi kölcsönző, az, hogy milyen szélesek a, a bicikliutak, vagy hogy egyáltalán vannak-e bicikliutak, az, hogy a kúskáros sétány adott esetben forgalommentesített lesz, vagy sem, ezek ennél fajsúlyosabb kérdések. A kérdés az ezekkel kapcsolatban mikor, hogyan születnek döntések vagy ez a jövő zenéje és ez egy képlékeny dolog olyan, mint a Git azért kell rágni, hogy képlékeny maradjon és ez a projekt megvalósításának velejárója aki ebben valami mögöttes lát, az vesse magára nem minden úgy szilárdul meg, mint a beton Ennél egy picit egyszerűbb folyamatról van szó, tehát az egyeztetések alatt több száz civil kezdeményezéssel és egyesülettel vettük fel a kapcsolatot. Ennek a célja egyértelműen az volt, hogy most a tájépítészekkel történő egyeztetés folyamatában azokat a reprezentatív uh, civil véleményeket és egyesületeket be tudjuk csatornázni, akik véleményt formálnak. Egy-egy fontos területről. Le szó a kutyásokról, a kerékpárosokról, vagy éppen a fogyatékkal élőkról, uh -huh. ahogy ön is mondja, talán hangsúlyosabb területek ezek, mint az, hogy pontosan a fagylatozó hova kerül elhelyezésre. Ez az elkövetkező időszak munkája. Jó, de akkor ezek szerint ez egy szendvics. Egyszer tehát volt egy egyeztetés, aztán létrejött ez a projekt, amit önök elfogadtak, ez a pályázat, és aztán kezdődik egy újabb egyeztetés, ami egyébként már a városligezet nem köti a tekintetben, hogy az elfogadott fogadott pályázatot milyen mértékben tartja tiszteletben, vagy változtat rajta? Pont fordítva. A pályázat kiírásához már szükség volt a civilekkel történő egyeztetésre. Tehát De most ismét van ilyen egyeztetés? Ilyen... De most ismét van egyeztetés? Így van. Tehát szükség volt a civileknek a bevonására a pályázatnak a kiírásához. Ez még csak a pályázat megszövegezéséhez vezetett. Ez alapján érkeztek be a tájépítés vélemények, a tájépítészeti pályaművek, amiből a zsűri kiválasztotta uh -huh. a legjobbat. Most, amikor a konkrét tervegyeztetés zajlik, akkor nem csak a Városliget ZRT és megbízott mérnökei vesznek részt ebben a terveegyeztetésben, hanem azok a kiválasztott civil szervezetek is, akik a saját területek... Én ezt értem, de ezek szerint ez a pályázat szemben a többi pályázattal egy olyan pályázat, mert gondolom, hogy ami a Nemzeti Galériára vonatkozik, ami a Színházra vonatkozik, ami a Zeneházra vonatkozik, abban ilyenfajta utóegyeztetésre nem kerül sor. Tehát azt kérdezem, hogy amikor a tájépítészetről van szó, ott ez nem ugyanolyan, mint az korábban általában említett projektek, az egész projekten belül. Minden tervpályázatnál a győztes pályaművet benyújtóval egy hosszas tervegyeztetés következik. Nincs az másként a galériánál sem, vagy a zeneházánál sem, ahol most már fél éve vagy egy éve tartó tervezői egyeztetés zajlik. Amikor a pályamű beérkezik, egy látványterv és egy térprogram az, ami beérkezik hozzánk, és nem pedig kiviteli terv. Uh, kiviteli szintű tervek. A kiviteli szintű tervek nagyon-nagyon-nagyon sok részletet meghatároznak, ebbe az input információkat, ebbe az iteratikus folyamatban mi adjuk át. Ez így van a tájépítésben. Én ezt értem, ebben az esetben például maga a pályázó részt vesz -e ezeken a tárgyalásokon, vagy ez nem szükséges szemben a többivel, ahol nagy valószínűséggel ott van, vagy ott sincs ott, nem tudom. A pályázó. A pályázó szerződést követően nemhogy részt vesz, hanem gyakorlatilag az ügy tervezői uraként viszi ezeket. Az... Ő csak a tájépítészetnél egyebek között arról lehetett hallani, hogy a tájépítészeti győztes pályázat beadója ebben nincs bevonva, és kialakult némi valódi vagy áll ellentét a tekintetben, hogy ki mit mondott a jövőről? Jelenleg szerződéskötési fázisban vagyunk a tájépítészekkel, a tájépítész tervezőkkel a szerződés egyeztetésének a részletei zajlanak, úgyhogy most ilyen szempontból a terv pontosítása szempontjából egy exlex állapotban vagyunk. Értem. Ez legalább némi magyarázatot ad a kialakult helyzetre. Menjünk vissza a közgyűléshez, és aztán pedig a beszélgetésünk végén, ha jól viselkedtem, majd szeretnék egy időpontot egyeztetni önnel, ami ennek a beszélgetésnek a folytatása lesz. És ez a kitétel, ez a jó viselkedtem, ez ugye látszólag vicces, látszólag nem. Egy kényes területen mozgunk, miket te mélyebben tudjuk ezt, mint a hallgatók, és nem is biztos, hogy minden vonatkozásban be kell őket vonni. Ugyanakkor az tudva levő, vagy ha nem tudva levő, akkor én mondom, ön pedig pontosít, hogy amikor a Város ZRT szakemberei, tehát nem a kommunikációs osztálya megnyilvánul, akkor egy olyan tevékenységet folytatnak, amilyen tevékenységgel eredetileg nem számoltak. Ön is a saját szakterülete ukán szerződött el, nem pedig, hogy beszéljen róla, ami egyébként az ön megszólalását, vagy a Városlége ZRT más szakemberének megszólítását, adott esetben Bálászló megszólítását illeti, abban az is benne van, hogy önök ezt sokkal jobban ismerik, mint adott esetben a kommunikációs osztály, de abból adódóan, hogy önnel vagy mással beszélgettek, és nem azokkal, akik egyébként a sajtó felé a legtöbbször megnyilvánulnak, ez konfliktus lehetőséget tartogat magában, ha érthető így, ha nem érthető, akkor ennél részletesebben erről most nem beszélnék, de többi-kevésbé azt mondtam, ami a kialakult helyzet. Én azt gondolom, hogy a Városliget ZRT kompletten azért felel, hogy a Városliget teljes egészében megújuljon és a kormány döntésének megfelelően újraépüljön. Annak a felelőssége, hogy ez ismert, ismerhető és talán ezen túl is megyek. Szerethető legyen, ez ugyanúgy az ERT hatásos és körébe tartozik. Az, hogy ezt itt a vállalaton belül melyik osztály hivatott megosztani, azt hiszem, hogy ez az egyes beszélgetések függvényében változik. Nyilván a az ilyen részletes műszaki kérdésekre, vagy az építési szabályok módosítására van vonatkozó kérdéseket. Érdemes olyan emberekkel megbeszélni, akik ebben a folyamatban részt vettek, hogy a, a hallgatók és mindenki, aki érdeklődik a, a városliget sorsai iránt, az a lehető legpontosabb információkat kapja. Azt kérdezem Öntől, hogy miután nem minden végleges Magára a fővárosi közgyűlésre lesz -e még szükség az ügyben, hogy ezt az elfogadott szabályzatot tovább módosítsák. Jelen ismereteink szerint nem. A Városliget építési Szabályzatnak az egyeztetési folyamata a közgyűléssel lezárult. Ö nincs most olyan projektelemünk, ami miatt ezt a szabályzatot tovább kellene módosítani. Magyarul azok a módosítási lehetőségek, amelyek a jövőben előfordulhatnak, nem tudjuk hány és nem tudjuk milyen vonatkozásban, azokkal kapcsolatban kompetenciával rendelkezik a Városlége ZRT, és nem kell ahhoz más szervnek, adott esetben a fővárosi közgyűlésnek az engedélyezését, vagy valamilyen jóváhagyólagos döntését igénybe vennie. Ugye az építési szabályzat jogi természeténél fogva egy teret jelöl ki, egy túlig mozgásteret jelölt ki, amit azért elég pontosan meghatároz. Hogy ez milyen tartalommal kerül kitöltésre, az a konkrét engedélyezési folyamatokban kerül meghatározásra. Beleértve, hogy ugye azt is tudjuk, hogy mi az, ami nem tartozik ebbe bele, hiszen ezt is tisztázza a szabályzat, ugye nem tartozik bele a műcsarnok és a hozzátartozó földteret, a szécsényi gyógyfürdés, uszoda, a Városligeti városligetiműjékpályaépülete, a műszaki infrastruktúra sajátos építményei, továbbá nem érinti a törvény a fővárosi önkormányzat forgalomszervezési közútkezelését, és közösségi közlekedési infrastruktúrára fenntartási továbbá település tisztaság és hulladék gazdálkodási köreit, azok változatlanul fennmaradnak. ebben nem következett be június 8-án változás. Amit ön idézett, az a Városliget törvény, törvény. Igen. Új idézett, igen. Amit a kormány hagyott jóvá, ez határozza meg, hogy a Városliget ZRT milyen felhatás uh -huh. alapján működik. Maga a fővárosi közgyűlés, ő az építés tekintetében bírt Hatáskörrel. Értem, de hulladékgazdálkodás, közútkezelés, ez, ebben nem, nem történt változás az elmúlt ez hónapokban. Nincs változás, ezek, ezek, ezek továbbra is a törvényi felhatalmazás alapján a, a főváros vagy az adott ö, szakosított szervek hatáskörébe tartoznak. Miután a hangmérnököm éppen vizsgázik, szigorlatozik, kénytelen vagyok szigorúan betartani az időkorlátokat, így aztán a városligeti Építési Szabályzat módosításának tervezetéről nem tudunk beszélgetni, hogy a színház, hogy nyolc darab illemhely és itt tovább, és itt tovább. Azt kérdezem öntől, hogyha ön előtt van a naptára, hogy önnek mennyire felel meg jövő héten pénteken 9 óra 5 perckor, vagy legyen inkább ez 20-án 7 fő. ön nem 20-án, hanem 27-én hétfőn 27-én hétfőn állok rendelkezésre már ilyen idős állban természetesen rendben van, akkor lehet ez 8 óra 5 perc tökéletes jó, nagyon szépen köszönöm, akkor 27-én hétfőn László napján 8 óra 5 perckor hívó önt legközelebb György Javis úr maga a név eredete az honnan? Szerb, szerb eredeti a név, de nagyon-nagyon régen költözött a család Magyarországra. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Ha nem keltettem rossz benyomást, vagy nem váltottam ki, akkor máskor is igényt tartok a szaktudására. Köszönöm szépen. Én köszönöm. A megkeresést 27-én találkozunk. Viszont hallásra. Itt? És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.